Vrienden, goeie naand, is baie lekker om op hierdie maandag aand ook saam met jou te kan vertoef, daar waar jy voor jou skerm sit. Ek wil jou welkom het by ons tweede thema van ons reeks COVID-19 vraag van ons een kopskyf. Ons het sondagochend so'n bieke gesels rondom ons gedagtes en ons koppe wat ook bekering nodig het. En vanavond gaan ons praat oor groei wat daar in ons gedachte wereld, in ons brein, en ons koppen moet plaasvind. Ek wil jou uitnooi, ons het nou nie die gebruik, om tydens hierdie pingster sop en brooikies te eet nie, want ons is ver van mekaar af. Maar maak vir jou pot sop, en smeer een paar toe brooikies, en dan geniet jy dit daar by die huis, na die dienst of voor die dienst, om daarom so iets van die saamhoorigheid en die eenheid tussen ons te gee. Ons gaan saam bid, voordat ons verder gaan. Drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees, baie baie dankie vir hierdie geleentheid, om ook op een uitsonderlijke manier pingster te vier van jou. Heere, waar ons so nodig het om te hoor wat op jy hart is en wat jy wil vir ons is, kom bid ons dat jy ons harte sal oopmaak, ons oore, ons verstand. Heere, so dat ons jy sal ontmoet elke keer wanneer ons onder die geklank van jy woord kom. Jy is vanavond ook hier by ons. Jy het ons vanaan by mekaar geroep. En ons sit hier met verwachting, heren, dat jy ook jy hart vir ons sal oopmaak, jy sel van ons sal kom openbaar. Heren, ons is eindelijk ook soos een wilsbok vanaan, wat smag na water stroom. En as ons die volgende lied gaan sing, Herder Heer, dan weet ons, is jy ook die een wat ons vat, na plekke wat daar vir ons water in weiding is. Heren, kom, stil ons honger en ons doos, as ons na iets mag vanaand. Amen. Ons gaan saam lees uit nummerie 13. Nummerie 13, daar vanaf vers 26, Die verkenners het toe by Mooses en aan Aaron in die hele vergadering van die Israelite by Kades in die Paranhoestuin aangekom. Daar het hulle aan Mooses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vruchte van die land gewys. Hulle het aan Mooses gerapporteer en gesê Ons het in die land gekom waarin u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en jening, hier is van sy vruchte. Maar die mense wat in die land woon, is sterk. Die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enoch daar geseen. Die Amalekiete woon in die Suidland, die Jethiete, Jebesiete en Amoriete in die Bergwereld en die Kananiete by die Seen langs die Jordaan. Kaleb het echter die manne wat met Mooses praat stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, Nee, ons kan nie tegen daar die mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe is slechte gerig onder die Israelite versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is een land wat die leven van sy inwoners onmoendlik maak. En die mense wat ons daarin gesê het, is allemaal baie groot. Ons het daar ook die reese gesê, Die enakiete stam van hulle af. Ons was so springkane in ons eie oe. En so was ons ook in hulle oe. Vrienden, ons gesels vanavond oor groei of verandering wat uh, ook in ons gedacht is, in ons koppe, in ons breine moet plaasvind. Nou, oor levende organisme, wat nie beweeg nie, is dood. Ek hou baie van jach, is een van my sportsoorte, maar daar niks gevaarliker as een bok wat geskiet is, en dan denk jy, hierdie ookie is dood nie. Antussen het jy die bok net gekwees. Dan begin jy nie, sommer net keel afsny, en dergelike dinge doen met die bok nie. Net nou draai die gemsbok om en hy steek jou met sy hoering dwars dier jou lys. Dis veiliger om eers jou geweerse loop te vat en op een veilige afstand dit na die oog te druk, te mik en te kyk of daar beweging by die bok is. En as die bok steeds stil lee en, en nie beweeg nie, dan weet jy, jy veilig om aan die bok te begin werk. Natuurlijk is daar uitsonderings uh, ons weet ook in die natuur van dieren wat, soos hy in Engels sê uh, to play dead en interessant ek, ek lees dat daar van die eende is wat dit doen en dan praat hulle van tonic immobility. Het is amper een um, verdedigingsmechanisme waar hulle dood speel ten anskouwe van iets wat hulle bedreig of vrees. En dan speel hulle dood om te kan ontkom van hierdie vijand of vrees, maar die ironie is dat hulle in elk geval dier die roof die hier opgevred word. Een levende organisme wat nie beweeg nie, is dood. Ons lichame, vriende, is natuurlijk een sprekende voorbeeld hiervan. Ons lichame is voordierend aan die verander en groei Volgens navorsing is die meeste celle in 'n volwassen lichaam minder as 10 jaar uit. Jou rooibloedselle in jou lichaam sy levensverwachting is 4 maanden. En die wit witbloedselle in jou lichaam sy levensverwachting is soeet wat meer as een jaar. Hulle sê daar meer as 75 triljoen celle in jou lichaam en die meeste van hulle word vervang, so dat jy kan levend bly. Ek en jy met ons lichame is dus aan die verander. Ons is dus aan die verander, so ons onszelf kan bly. Het jy geweet, dat die breinse neurone, met ander woorde die breinselle, met mekaar praat. So een hieron bestaan uit een klomp verskillende vertakkings. En die vertakkings het aksons en dendriete. Nou, die een stuur inlichting en die andere ontvang inlichting. En tussen hulle is daar gapinkies. Die geleerdes praat van synapse. En die spaasie tussen die synapse is so klein soos een duisendste van een millimeter. En die Heer het ons brein so wonderlik gemaakt dat hy neurotransmitters gegeet wat moet sorg dat die gapings oorbrug moet word. Dit is amper soos een vonkie wat moet spring so daar een koneksie kan wees. Een soe neuron kan letterlik duisende verbindings sê. En hoe meer daai, neer ons, saam vier wil ek amper sê, die vonkie op die selfde tyd plaas vind, hoe sterker word die verbindings tis in die verskillende neurone. Dit raak naderang soos een voetpad wat lekker uitgetrap is. Dit raak een bekende route. Dit raak een route waar die brein lekker gemakkelijk kan loop. Juist daarom het die brein altyd een default, een voorkeersysteem. As die neurone sy voetpaaieke altyd langs een sekere weg gegaan het, dan sal die brein die paaieke volgende keer wewe loop. Die breinse default is geskoei op die skepping van stabiliteit en bekendheid. Daarom is verandering nie altyd makkelijk. As verandering vir ons as mense makkelijk was, dan het allemaal het recht gekry. Maar as ons begin karring aan mense sy gedagtes en aan hulle breine, en, en ons wil gedragspetrone probeer verander, dan is het so goed soos om aan een vliegtuig sy stang te karring wat op autopilot is. Je krij niks recht nie. Daai vliegtuig is gestel op autopilot en jy kan nou maar draai in daai stang, hy gaan niks maken. Jou kop specialiseer immers daarin, om jou leven so voorspelbaar as moendlik te maak. En daarom is leer of verandering uitputtend vir jou brein. Ons het nummer 13 saamgelees, Dis die story van Mooses en die verspieders. Toen die Israelite honger en onzeker oor die toekomst in die woestijn rondgedwaal het, was hulle nie beindruk met die reaksie van die twee verspieders, Joshua en Galilee. Tien het teruggekom en kom vertel daar wat groot moeilijkheid op ons as ons hierdie beloofde land in besit sal neem. Hulle anbeveling was dan ook, om te sê, kerels, ons moet terug gaan, waar ons vandaan kom. Ons moet terug gaan na Egypte toe. Hulle was net twee verspieders, wat die gads gehad het, om Godse hand raak te sien, in die pad wat vir hulle voorgeleed. Hulle was bang, maar hulle was oortuig, dat God die onbekende, saam met hulle so binnen gaan as Mooses in daai dag gedoen het wat die kerk vandag sal so doen, namelijk om die meerderheid te laat besluit, namelijk om amper een demokratische stemming te hou, dan sal so Israel teruggekeer het na die hagelike omstandighede in Egypte. Toch het Mooses en die twee verspieders gekies om stroom op Godse pad te volg. Hulle wil God te vrede stel, en nie mense nie. Al het dit amper hulle eie leven gekost. Hulle wou nie op hierdie oorbekende koproutes van die reis voortstrompel nie. Ja, dit vraag Gads om te verander. Dit vraag Gads om soos Mooses en Joshua en Kaleb te dink, te voel en te leef. Ek wil vanavond vir jou kom vraag, hoe maak ek en jy om gezonde veranderings in my leven in plek te hou? Veranderings wat voordierend gerig is in Godse richting. Hoe gemaakt om, soos Paulus ons leer, alles wat ons dink, alles wat ons doen, alles wat ons sê, te doen tot Godse eer. Daar is twee goed wat by mekaar moet kom. Jou Bijbel en jou kop. En daar gaan het nie oor die Bijbel as een stuk feitelike kennis nie. Dit gaan oor die inzicht wat saam met die lees van Godse woord. Dit gaan eindelijk alles oor inzicht. Dit gaan oor die aha ervarings wat ons koppe dringend nodig het. Oor die feit dat jy jou self voordierend moet kan plaas binnen een situasie waar jy die aha ervaring kan beleefd. En ons weet, vriende, as ons sommer denk aan uh, Davidse verhaal, van hoe dat hy ook op een stadium, toe sy overspel met Batseba in een gelijkenis aan hom voorgehou word, dat hy nare die profeet uh, die story van hem vertel het, hier die aha-ervaring het, om te besef, maar ek is die man. En is die aha-ervaringstek, wat ons nodig het, wanneer ons bybelse verhalen lees, wat ons gaan help om te verander. Hoekom sê ek, aha, ervarings? Verskoon maar die Engels vanavond, maar een mense brein kan herbedraad word, of rewire word. Een van die geleerdes het gesê, environmental influences, education, or even a rousing sermon, can trigger a rapid rewiring of circuits. So elke slag, as ek en jy a aha ervaring het, as daar in kom in dit wat ek in die Bijbel lees, dan het dit die vermoe om die gevestigde ou paaikies van my neurone in my brein, Te kan herbedraad, te kan verander, te sorg dat my breins jylle niewe paaikies vind wat hulle kan doop. Paaikies wat heel waarschijnlijk dan in die richting van God gevestig word. Aha ervarings is vir my en jou nodig om die blote kennis wat ons opdoen in Godse woord, om dit om te sit in levensveranderende inzicht. Nou, ons as kerk weet ek blink uit in, in feitelike kennis, ons blink uit in informatie. Die kerk werk eindelijk maar baie keer met die beginsel dat verandering plaas vind wanneer ik iets analyseer, wanneer ik oor iets nadink, en dan kom die verandering. Die route van verandering in ons brein werd dikwels anders. Omdat verandering altyd te make het met onzekerheid is ons breinse rationele systeeme altyd eiwig. As daar verandering moet kom dan is sit asof die brein op die breek trap en sê nie nie nou nie. Maar verandering kom makkeliker as jou gevoelens ook aangespreek word. Wanneer ons sien, ervaar, en dan verander. Wanneer ons recht sien, recht voel, beweeg ons makkeliker voor en toe. Ons verander makkeliker as wat rationele argumente, of selfs dreigumente, ons gaan probeer skuif, van punt A na punt B. Vriende, verandering vind nie plaas soos wat een mens een telefoongids vind, of soos een woordeboek van A tot Z. Verandering vind plaas wanneer ek blootgestel word aan verhale. Wanneer ek in die verhaalse lees myself vind en ontdek want ek hierdie aha ervaring het om te ontdek, wauw, maar dis wie ek eindelijk is. Wauw, dis Godse beloftes aan my. Wauw, dis wat God nou van my vraag om te doen. Dis in die bybelse verhalen, waar ek hierdie aha ervaring sê, en tot niewe in sig kom. En hierdie aha ervarings maak dat ons brein in die roon niewe paaikies vorm en hoe meer ons hierdie niewe paaikies stap hoe gauwer word het in niewe voetpad en daarom is die, die waarde van herhaling so belangrijk dat ons nie net die woord sal lees en sal neersit en uh, in die tydperk sonder die woord klaar kom nie ons moet dageliks die verhalen lees en tot in sig kom en elke slag as ons hier die word die nieuwe voetpaakie in die lijn van God sy wil vir ons leven duiveker uitgetrap in ons brein. God wil nie net hee, ons moet sy woord hoor en lees nie. God wil ook hee, ons moet sy woord beleef. Daar moet vir ons inzicht kom, daar moet verandering kom, daar moet groei kom. Daarom skryf die Heilige Gees ook gedierig op die tafel van ons hart en van ons kop. Ja, wat in die Oud Testament geskryf was op kliptafels word daar in die Nieuwe Testament dier die Heilige Gees in ons harte en in ons koppe geskryf. En die Heilige Gees kom skryf met met Jesus' godelike bloed nieuwe aha-verhale in ons harte en in ons koppe. En nou raak die Bijbel vir ons doenbaar leefbaar. Vrienden, die kenmerk van een levende organisme is dat hy verander en groei. Ek weet in ons brein is daar gevestigde voetbaaikies gestap van ouwe gewoontes en ouwe gebruike en ouwe sondes wat ons wegvat van God af. Weet jy Weet jy wat? Die Heilige Gees wil vir ons die aha-ervarings gee wat ons brein kom herbedraad. Wat nieuwe paaikies wil kom skip, so ons in die richting van God en sy wil vir ons leven kan verander. Mag ek en jy nooit stagneer. Mag ons nooit soos wat ons breinse default is, op die breek gaan trap en sê, nee, ek gaan nie verander nie, ek bly by soos wat ek is mag ons ons self oopstel en sê Heilige Gees kom skrywe niet in my hart en in my brein kom verander my ek gee myself oor so dat my denken ook vernieuwe kan word Amen Ons vader wat in die hemel is, dankie dat u my uit die donker geroep het na die wonderbare licht. Dankie dat u vir Christus ons verlosser gestuur het om ook vir my uit die dood na die lewe te roep. Ek was doodlik vastgevang in die graf van sonde, maar dier die geese werking in my hart is ek wonderbaarlik opgewekt tot nieuwe lewe. Maar my vader, die grafdoeken bind my steeds vast. O, gewoontes wat ek nie self kan breek nie. O, swakhede wat so deel is van my lewe, dat ek nie in staat is om die nieuwe lewe te lewe, wat ee aan my geskenk het nie. O, vader, ee het my in Christus die lewe gegee. Gee my nou ook die kracht om te verander. Gee my die moed om tegen die gemak van ou gewoontes in te gaan, gee my die geloof dat ek moet jy hulp nie kan mislukne. Ek vraag het in die naam van hom wat my bevry het en my leer om na jy toe te kom. Amen. Vrienden, ons wil vir jylle uitnooi om ook in hierdie tyd uh, beide raad te maak vir bybelverspreiding. Ons het vir die jaar 55 rand vir a gesubsidieerde bybel betaal ek kon nou nog nie uitvind wat van jaarse kostes is, is nie maar ek skat het kan dalk 60-65 rand wees van die jaar kan ek jou uitdag of ons die dalk kan kyk of ons elke gesin een bybel kan borg uh, in hierdie pingster tyd? dit beteken dat jy 60-65 rand moet oorbetaal na die kerkse rekening baie duidelik gemerk bybelverspreiding en dat ons dan die geld sal oorplaas na die bybelgenootskap toe, so hulle ook hierdie bybels, wat dier ons geskenk is, kan versprei aan hulle wat nie bybels het nie. Baie dankie dat ons ook uh, op julle kan reken wat dit aan betrees. Vrienden, terwijl ek bezig was om die video te redigeer vir vanavondse dienst, het die lidmaat my gebel en ons allemaal uitgedaag by Otenikoland die volwassen is om elkeen een bybel te borg, tegen 60-65 rand te bybel, en dat ons kinders elkeen 20 rand sal gee, uh, dit is wat Gideon bybelkie kos, so ons ook die geld dan van die kinders aan die Gideons kan oorbetaal, so dat hulle ook die, die skole kan bedien met bybelkies. So, dit is nou so bykie anders as wat ek so in die, in die video ook vir julle mee het, kom ons kyk of ons nie elke lidmaat een bybel kan skenk en dat ons kinders elke en toonig rand gee vir Gideon bybelkie nie. Vrienden, gaan genie die soppie, gaan praat soms oor die boodskap as man en vrou as jy alleen is, gaan maak jou hart oop voor die Heere en gesels met hom. Mag die Heilige Gees ook in jou en in my harte ons gedacht is, aha-ervarings kom gee, inzicht kom gee, so dat ons voordierend verander, om al hoe meer, ja, hoe langer hoe meer, soos Jesus te word. Amen. Amen.